Med den första podden. Ludvig heter jag. jag. Har med mig några grabbar här. Filip, Filip och Simon. Vi ska göra en podd här som vi pratar om både hittan och ditan Från väst till öst till norr till söder. Fotboll i alla väder. Filip, Wisström, du är med mig. Ja, jag, jag är med. Jag har ett yeah. lite ställ där i början vi Hittar de dittar, jag hör någonting annat. Ja. <laughs> Men, ja. är det, vi, ja. Sånt kan vi prata om efteråt. Men nu pratar vi fotboll. Uh, hur mår du då? Uh, det är bra. Det är med blandade känsla jag, jag sitter här. <laughs> jag, jag, jag har ingen aning vart jag ska ha nämligen Men vi, jag tror att det blir bra. Jag ja, vi, vi tar det som det kommer helt enkelt. Filip uh, Adell. Adell kommer vi nog kalla dig ganska ofta i den här podden. Yes. Uh, hur mår du då? Jag mår jättebra. Ja. Jag är väl också lite ställt till vad det här ska tas. Liksom. Men, eh, men vi får, vi får ge det en chans och så får vi se hur... Ja, man, är, man är förväntansfull ändå, det är inte så att man går hit och bara... Ah, vad nej, nej, nej vi, går, särskilt, i, vi man... går in och med, ja. vi ställer ju inte ut några skog på planen, nej, och bara, utan det här är fan... Vi ger en närlig chans att få mm. se hur bra ja, vi, vi är på det här. Liksom. Ja, vi ska ha roligt och jag hoppas att eh, ni också kommer få roligt. Eh, Simon Schardin har vi också med oss. Simon, hur mår du då? Det är bra tack. Jag instämmer väl lite med föregående talare, jag vet inte alls var det här hamnar men vi provar väl att se var det leder och förhoppningsvis blir det bra och jag tror på det ändå. Ja då var det väl dags Sverige. Det är i alla fall en glödhet äh, guldstrid som håller på just nu. Äh, det är Mal väl inte så glödhet längre? Nej. Eller är den är de väl lite nu? i. Precis, Malmö är topp på 54 poäng, Göteborg på 50 poäng, så det är 4 poäng eh, skillnad och det är fem matcher kvar. Men Malmö däremot har ju både, de har ju Häcken borta och sen Elfsborg borta, vilket gör att de kan faktiskt tappa poäng. Däremot Göteborg eh, har Djurgården borta, eh, Simons lag, och, men de har även eh, norköping hemma sista omgången. Eh, så de har ju också svåra matcher kvar. Men vad tror vi? Är det avgjort i allsvenskan? Det skulle inte förvåna mig om Djurgården gick och vann mot Göteborg och därmed hjälpte Malmö som de är, Det är också slaget Det är en riktigt bra form på Djurgården just nu. ja Dels Djurgården är Djurgården i ganska bra form men framförallt så spelar de ju bara bra mot bättre motstånd, matcher de egentligen ska förlora. Till exempel Derbyt, Helsingborg hemma, Malmö borta. Halmstad, senast. <här> Halmstad. <här> ja, jag tycker, jag tycker man, ser, man ser trender i Djurgården. Alltså, mm. Allt som oftast när man har haft ja, Tre raka skitmatcher Jag har kryssat Kalmar hemma Torskat åt Vila borta Som de känns som de alltid gör eh, <laughs> Sen så kommer ju något topplag På besök och, ja, på stadion Som det var förut eller Tele 2, och, så, och så vinner de med, ja, De vinner matcher liksom från de ingenstans mm. Det tycker jag Det är en mm. återkommande grej Just för, för Djurgården ja, Framförallt så vet man ja, ju att Man vet ju aldrig vad man har om. Det, det är inte ett lag man ska spela på om man vill tjäna några pengar, för ett bottenamp mot Otstredberg Borta kan ju följas upp mot en seger hemma mot Timborg <skratt> till exempel, eller vad som helst. Så, eh, jag blir i alla fall inte förvånad om Johan faktiskt kniper minst en poäng av Göteborg. Är det nu helt avgjort, då? Kan vi konstatera det här? Ja aldrig alls aldrig alls svenska, är aldrig alls svenska men... men, men för, I mina ögon man har man mycket det, bättre lag än IFK och Göteborg, jag tycker nej, det bättre det, min, fotbollslag, alltså... IFK, alltså... alltså jag man vad cyniskt alltså, de, de, de fick ju mycket skit i med dem För att spela brotta fotboll och Vad jag har sett så tycker jag att de verkligen Håller fast vid det alltså, det, är, det är lite ja, Upp i bollen i anfallet hoppas att vi ser eller Söder mm. trollar lite alltså, mm. Om man kollar just in i mitt fält Jakob Johansson och Filip Haglund Så är det ju alltså, Det är mycket fysik och, alltså, Bra allsvenska spelare Men det är inget känns inte som några Nej. kreatörer direkt. Nej, alltså de, de visade, fan... Jens Fjällström visade, vi kan ha Plusstudion sist, hur de har börjat så här. Jag tycker säkert, De har börjat så långa inkasper i en planhalva. För de har tänkt så här, om ah, vi vill inte ha ja, inga risker, liksom. Alltså, man tänker att ah, de har inkas, liksom, ha mitt på deras planhalva. Då går Filip Haglund ner och tar den, alltså, som central centralmittfattare kliva ner kanske till vänster. Och tar den och bara kastar upp så långt han, så långt han kan på bara för liksom riskminimera så mycket som möjligt och det är, jag tycker jävligt det jag tycker det är så jävla tråkigt och det är just med long in kassen att jag är allergisk. Men, men alltså, det känns ju lite division 5 att göra så på. Jo ja, verkligen steg. typ så här ja, bollen är ja, centralt på det egen planhalva då är ju mål i arslet det känns ju mm. lite så Nej men Henok Goit sa en jävligt bra sak tyckte jag i en intervju då han sa att Just på den frågan, vilken hoppas vinner, vinner eh, SM-guld? Eh, jag tror det var efter, efter matchen, AIK göteborg Då sa han det att jag hoppas att Malmö vinner. För det är, en, det är inte bara en vinst för Malmö utan det är en vinst för den svenska fotbollen. Mm. För Malmö är ett lag som vill, vill, spela, ja, vill spela fotboll, vill trilla ja, boll, liksom. och klart. Skulle Göteborg vinna då är, det liksom, ja, då är det ett bevis på att man vinner all svenskan på kättar, liksom. Mm. Ja, det tyckte jag var riktigt bra sagt och det håller jag med om. Så. Jag håller med till 100 procent. Alltså. Så jag, jag kommer hålla på Malmö i den här guldsidan. Men just Malmö. Hamad lyckades behålla i somras. Det var ju väldigt stort av, dem. Och, mm. eller av honom också att han ville vara kvar. men det är ju... Sjukt bra beslut, tror jag. Alltså, Sjukt bra. Eller jag, jag älskar hans, hans sätt att se på det. att han inte vill han vill inte ta någon mellan steg. Fast det är oftast det är mest hälsosamt, tror jag. Men... Mm. Eh, men han, han känner att han vill till en större liga framförallt, va? direkt, mm. istället för att ta det där steget till Holland, som att färdespelare gör. Och, ja, om man kollar på Holland så liga så har det den gått ner sig ja, oh, ja. och vad jag förstått. Men om man kollar dels, nu går den ju gratis i sådana fall. Uh, vart tycker ni Hamad kan hamna? var är det rimligt? Jag får ta vad snack om... Det låts det det var Rasmus en Mm. Nej, det var hamnade också. Det var, också, som det var också. om Lazio. Jag tycker det var så jävla kul att se honom i någon sån här lite större, större klubb. Men nej, alltså, det är inte rimligt att han alltså ska gå till en topp 4-5 klubb i någon av de här större ligorna. Utan det är ju lite mittenskikt han får eh, riktigt in sig på. Ja, det är väl lite så. Turkiet, lite mitten... De är så väl taget, gäng? jag är ingen svenske. Men ja. det är ju jol i extra va. Frågan är hur de sugnat på svenskare efter Ranegi. Det känns väl som att de det går ja, alltså. direkt på Milan, alltså. men Det känns också det känns också att att här... ser jag alltså den ligan den håller inte samma klass som den gjorde tycker jag. Mm. Alltså för ja men 4 5 år sedan, liksom. Mm. och ja alltså det känns som att det är allt mer mer vanligt steg och gå till Serie A direkt från allsvenskan tycker jag. Det mm. mm. finns en. ju en anledning till att de bara har tre platser i Champions League och inte fyra. Mm. Mm. Ja verkligen. verkligen, verkligen. Och... Fan vad sjukt man tyckte det var när, när det hände att Italien skulle tappa en Champions League-plats till, vi till, till, till uh, Tyskland och mm, ja. kolla Tyska Ligan. Alltså, den är mm. helt fantastisk. Ja, Italien är ju ja. på uppgång mm. nu också. Med, liksom, den här transferfens har ju varit väldigt positivt i Italien men ja, de är men, ju inte nej, där. Jag, jag, jag, jag nej. tycker inte det. Alltså. Nej, jag tycker kolla. inte det heller. Alltså. Kolla Milan. Inter är alltså också... Borta mot eh, Ajax igår. i Champions League till exempel. Napoli, Kiss Kiss i, på Emirates. Juve är den enda lag som jag ser det så här Alltså, kan konkurrera. Mm, Vad gjorde ja, Juve mot uh, Köpenhamn borta? Ja. ja. Jo, men nu pratar vi toppen. Men hamant skulle vara ganska positivt i ett mittenlag i Serie A, va? Det skulle vara ganska ja, laga, tror Jag tror att det skulle som. vara ett bra men, ju, steg. Alltså, ja, han är, måste ju gå till en... jävla. Jävla sexigt det är ju... Alltså... Aj, han han vinner, alltså men om, om det är så att han, han ser sig själv alldeles för liksom att han ska gå till en topp tre klubb i världen liksom, då kommer han inte få spela en minut. Nej, och nej, jag nej. hoppas att han inte har den liksom, synen på sig själv heller. För sitt eget bästa. Han är en bra fotbollsspelare men... Ja. men Alltså han ska ju gå till en klubb där han får speltid och får fortsätta utvecklas. Han kan inte gå som Ranegi till Denese och sen ja för jag, göra jag tror att det ska och... läsa sig den. Alltså ja. det är alldeles för många, för många svenska spelare som gjort riktigt dåliga beslut i sina mm. övergångar, tycker jag. Men då kanske det är bättre att han går till något slags baset som ändå spelar Champions League, den syns i den största världen och han får liksom, han får uppmärksamhet. Det, ja, alltså problemet med Basel är att när det väl smäller i Champions League då, då måste du prestera an, an, an, annars är du en du som liksom, som ja. var jättelöfte och ja, nu nu Tror jag inte spelare i någon Champions League och sånt där men det var ju ändå ja, att det, det är är som var ett mellansteg han är i franska ligan Ja exakt men jag tänkte när han tog steget ja, till ja, Schweiziska mm. ligan äh, så ja det, det hände ju ingenting liksom mm. ja, Schweiziska ligan är inte när fönster så då tror jag att han är bättre att gå till Holland. Mm. I så fall. Ja. Svensk fotboll är i alla fall på lite förnying. Om man kollar både AEKs trupper och Djurgårdens trupper nu senare så har det varit väldigt unga lag. Svenska klubbar har börjat satsa mer och mer på unga talanger. En utav dem är Robin Kwajsson, som vi faktiskt har träffat och gjort en intervju med. Ja, här kommer Kwajsson. Robin Kwajsson, hur kändes matchen mot Öster? Mm. Den var helt okej okay utförd, men vi vann och det är det som är det viktiga. Ja. Och du fick jag en mål. Beskriv hur ja. målet, hur upplevde ja. du det? Jag tror det var ett inlägg från Nabil. Mm. Sen så såg jag att Kennedy skulle... Jag, tror att jag måste ta det här, det är jätteviktigt. Absolut. jag står här nere. Jag, jag, jag skyndar, där men jag kan Jag kommer snabbt, jag kan. Ja. Okay. Jag ska ta det snabbt, bara. Nej, det är ingen fara det <här> <här> <här> Men, vet du, det var ett inlägg från Nabil. Och Kennedy såg att han skulle komma. För sen han så trodde jag att skulle gå in. och sen så såg jag att den skulle stå och ta i stolpen. Då fick jag, jag vara först på de turen och det, och det var jag. Och sen så blev det mål. Med det målet tror du att Håkan Eriksson kommer höra av sig nu? Ingen någonting. Ingen, ingen får ringa och fråga honom faktiskt. Hur har du känt nu under hösten? Tycker du att du har kommit upp i den nivån där du... Höjade? jag vill vara. Mm. Nej, jag är inte där jag vill vara än. Jag har mycket mer att ge. Då är det. Ja, ja. Mm. Ja, Kwajsson eh, då, ja. det där var Quison, Robin Kwajsson efter AIKs match mot Öster, eh, vinst eh, 2-1 och Robin Kwajsson var den som avgjorde eh, Men, och han kom med i landslaget, idag kommer även, eller går kom även, eh, även trupparna, Håkan Eriksson tog ut Kwajsson till slut eh, Kul för Rätt, rätt eller fel? Så jävla det. Ja, en där medietränade kille ska jag ju självklaffa Han ställer frågorna och han svarar på det. blir ja. proffs Rakt igen. Riktigt Nej. proffs. Helt i proffs. Han borde vara journalist också på fjärde. United inte hört av sig igen. <laughs> ja. ja gud han sänkte dem. alltså, Vilket ja. mål. Det är ju fantastiskt. Alltså, alltså det, är det är så respektlöst. Så är det inte rart, liksom. Han du säger kanske lite om United i år också. Det har vi ju sett. Men, men att... Eh... Det är inte världens mm. där, sämsta motstånd att kliva fram och göra ett sånt. Det där snacket alltså. också om att det är, det är en träningsmatch och det betyder ingenting det är också mycket skissnack. Alltså göra gör ett sånt mål i vilken jävla match som helst det är klass. Alltså framförallt hans inställning till matchen eh, känns ju rakt igenom som att han, ja, han ser chansen att visa upp sig liksom. Och det där, enligt vad jag har hört så har det gett lite eko i England. Och... Kan vara man, en man sjuk parallell. Men slatan mot England, han gjorde ett rätt, rätt bra mål som inte betyder någonting men det på på samma på arena på samma, samma mål också. så ja. fantastiskt. Ja, fantastiskt. Mycket fina mål. Men ja. jag jag vet inte riktigt vad jag ville ha sagt, Slart. med det men, ja. Det var ett fint ja. mål. Det var ett väldigt ja. fint mål och vi hoppas att Robin Quayson fortsätter utvecklas i den takten han gör. Vi tar oss till England. Jag frågar mig, vad är det som händer med Arsenal? Ja, vi... vi har självförtroende alltså, och vi har hittat ett självförtroende som, jag hejar på Arsenal, jag är Arsenal-fanatiker men jag, alltså, det jag känns med. som att vi har ett, har ett självförtroende som vi inte haft innan alltså, gårdagens match mot Napoli alltså sättet vi rullar i backlinjen bara, Vilket, alltså Korseni och, Om det, och alltså inga det... de är inga passningsspelare de har aldrig varit passningsspelare Alltså, och nu sen alltså, att, det, det är inte svåra passningar de slår men de, alltså, de alltså gör det, det med, med sån, med sån, sån självklarhet så det är, ja och det, det, är, det, det är sällan att de tvekar och liksom bara och Kershny är jättebra på fötterna också och dominerar luftrummet verkligen och, alltså, och sen kan man snacka hur mycket som helst om offensiven men det känns som att vi ja, det känns som det är defensiven det verkligen det där, ja det känns som det att Steve Bold, han har verkligen ja. satt defensiven till det här ja, året. Men, och, det var bara att titta på Steve Bold, alltså. Det, rakad skallar är alltid polerat. Och de ögonen alltså, som... har honom som tränare, man skulle inte våga göra något annat än att göra som man säger och göra rätt. Men det är inte bara ÖSIL som gör det. Men, men det känns som att ÖSIL. resten av laget, har mer det här självförtroende vi pratade om innan, alltså mm. har fått sig ännu ett lyft... I och med att Özil kommer. Det känns mm. som ja, att... Ja, till och med Per-Marit och Säker ser ut som en trygghet i backlinjen. Ja. Ja, ja, och, och sen ja, sättet som han lyckas låsa upp matcher på. Alltså det behöver inte vara att det är han som gör assisten. Eller han som sätter målet. Men, men eh, han hittar kombinationer som vi inte hittat innan. Och mm. får, med Özil får vi ett rakare spel än vad vi haft tidigare år. Och ja, men det alltså, ja, Om man ja. kollar på... Om man tänker på som tidigare år så har en ÖS2 typ verkligen saknats. Eh, där vi har haft mycket boll, spelat fint, vackert men ändå naivt. Liksom. Och tro att ja, men, ju mer passningar ja, vi, vi, vi spelar bollen, vi kommer komma fram till målkant senare. Och så står man där, handbollsförsvaret, man kanske gör 1-0 eller så kontring eller vad som helst. Och det är i sådana matcher vi har tappat tappat ligan framförallt då tidigare år. Eh, där kommer han ju in i så syns sen så tycker du inne på det där att med vävningarna av oss det kändes som att hela laget lyfte sig och jag kände att fan vi, vi satsar och tittar med en sån här spelare i laget så... det är ju många, många spelare eller många ska jag inte säga men, men det är ju spelare som sagt att Korsini tänker på nu. Mm. Han har ju gått ut och sagt att det är dags att ta en titel annars flyttar jag också. Uh, och Det känns som att den här titeln det är väldigt viktigt att den kommer snart mm. Eller att i alla fall Att vi är där och nosar För det har vi inte varit de sista åren Vi har firat den fjärde plats För att komma vidare Åh, till Champions vad... League Och det är, alltså, det är inte på den nivån det ska vara När vi pratar Arsenal Utan Arsenal ska vara ett, De ska vara med och slåss om, om, mm. uh, om titlar i mer än en turnering Tycker jag Det blir en titel där i slutet så småningom. Om några år mm. kanske. <laughs> men ja, det, är, det är jävligt kul att se Arsenal längst upp i tabellen. Men strax efter så har vi ett annat lag. Liverpool. Ja. Har Liverpool vaknat? I min stora fråga. Är n de tillbaka nu? Ja. Det är väl mitt svar på det. Spontant. Eh, spelmaterialet för en topp 4-placering finns väl. Med om Sturridge ska fortsätta vara så här bra och så är det inte bryter någon. Eh, ett försvarsspel som faktiskt fungerar... Ja, nu var det ju ett nytt spelsystem senast. 352. Ja, det är ju lite av en skräll tycker jag. Men oavsett eh, så har vi ju ett fun alltså fungerande mittbackare i år. Vilket vi inte har haft. Eller ja, vilket vi inte har haft. Det har vi väl haft i Skärtel och Ager, men Skärtel... Karaga! tycker inte jag i till är, är pensionerad han är i och för sig skön men ja, väl... äh, ändå vad var det väl... sakro och Colo Nu har du fyra mittbackar som alla vill starta vilket jag tror är en ganska bra konkurrenssituation. Och alltså kommer veckans två bästa mittbackar spela hela tiden. Och om bara ytterbackarna håller sig skadefria, Glenn Johnson och José Henrique tror jag ändå att försvarspelet kommer inte att vara något stort problem. Det känns som att frågetecknet ligger snarare på mittfältet där Gerard börjar bli gammal. Inne i jag. ja. Mm. Lukas Leiva. Sådär. I, ingen jätte, alltså, ingen Alltså, man i Mjöl tävlar om Chabes lee i mina ögon. Därför. Nej, det är lite så känns som. Men däremot framför de två så har det ju alltid varit det är ju continuous roll, playmaker. Nu är han skadad och då har mm. ju... Rogers får köra med Mo Moses istället. Och Moses är ju ingen playmaker. Det har ju inte. Det har en men nu till. har ju Soares kommit tillbaka. Så han, mm. han kan väl ta lite av den mer alltså, spelande anfallsrollen. Alltså jo. inte en offensiv mittfältare playmaker, men, men en mer spelande anfallare än vad Starwich är. Jo. Starwich har gjort fem mål i ligan, eller alltså mm. toppform. Toppformarnas toppform. Suarez kommer in i två mål i sin debut den här säsongen. En otrolig spelare, ja. alltså. Ja. Men jag tänker med när Coutinho kommer tillbaka. Bra, hur bra kommer inte anfallet vara då? Med Coutinho bakom då Sturridge, och Suarez. Och sen där bakom, så visst. Mm. Girard börjar mot åren men han har fortfarande kvaliteter kvar. Han kan fortfarande liksom glänsa på Youtube ibland. Det, det är lite samma, lite samma sak som visst hur bra kommer de inte vara. Men skulle vi i Arsenal sitta in alla våra spelare hur bra skulle inte vi vara. Alltså det är elva spelare som, man, som spelar, spelar en jag. fotbollsmatch. Mm. Och man kan inte tänka för framtungt heller. Coutinho jag vet inte hur bra för försvarsspelaren är men han är väl... Continuo, alltså, alltså, jag trodde ju aldrig han skulle funka blå, på en liga huvud alltså, man nej. tänker ju hur han är. Mm. Men det känns som han har ju verkligen ja, tagit sig an uppgiften. och Jag ser inte jättemycket i Liverpool men det lilla jag har sett så är han ju... Alltså, mm. en jätteintressant spelare att ha ett lag som liksom, kan dyka upp vilket försvar som helst och mm. verkligen hitta på någonting hela tiden. Och, det är i kombination med Suarez och Sturridge så är det ju ett, alltså ett världsklassanfall vi åkte igenom. Verkligen. Nu, framförallt så skillnaden från förra året. Nu har det i och sig bara spelats fem matcher va? Sex. Fem. Sex. Ja. Sex matcher. Eh, så <laughs> det känns ju som att Liverpool faktiskt vinner matcher utan att övertyga. Mm. Eh, vilket inte... Aston Villa borta eh, är ju, Ja, blir utspelade i andra halvlek eh, fullkomligt men vinner matcher med 1-0 och det är tre poäng liksom. Det, där tycker jag att jag ser en skillnad i årets leverpool jämfört med tidigare. Mm. Så man kan väl ungefär konstatera att nu börjar Brandy Rogers i alla fall sätta sitt projekt? Mm. Att och eh... nu när det börjar ge resultat så börjar direkt snackas om klubbar som är intresserade av honom, mm. Mm. tyckte jag såg häromdagen, större klubbar som City. Och och han som var så sågad när han kom. Det här visar väl också att det kan ta ett tag att sätta sitt projekt. Men att... Det är precis så det ska vara. Alltså. Mm. Det är... alltså i dagens fotboll så... Det behövs sådana tränare som Venger, som Wenger. 17, 17 år, år och en dag. Alltså, så, och och liksom man måste ge dem tid. Alltså det funkar inte. Carlo Ancelotti... Ramon har gått ut och sagt det också. att Vi tror på det här. Mm. Och Carlo Ancelotti, vi kommer bara bli bättre med tiden. Mm. Och liksom... Man kan inte sparka Ja, ha fyra tränare per säsong Man kan inte Man måste ge Pellegrini och Mois och Ancelotti och allt vad de heter nu Man måste ge jag dem jag en ärlig chans Alltså mm. De måste få bygga långsiktigt För Ja, visst kortsiktigt så kan man ja, Vinna vissa titlar Alltså Marcini gjorde Fan, Fylde, du skulle sagt det dig till Palermo innan och sparkade Gattuso. Ja, <laughs> han Vad hade han? Hade han, had han 90 minuter på bänken på fem matcher? Ja, <laughs> det är ett undantag. Han, han, han, hade, han hade väl, det var sex matcher som han var coach, men mm. tre av dem var han på läktaren. <laughs> det är ju magiskt. Men, hur mycket tid kommer United nu kunna ge Moise? Det, det är ett lag som har vunnit allt och har fortsatt vinna hela 90-talet. Och 2000-talet bara fortsatt pumpa på. Alex Ferguson har varit en kung i Manchester. Lämnar över till Moyes Säger själv att det här är ett färdigt projekt. Det är bara att ta över. Allting funkar. Ekonomin är bra. Spelartruppen är briljant. Och United ligger på en tolfte plats. Vad, vad säger ni? Hur länge kan man ha tålamod med en tränare? Även fast man ska ge långsiktigt perspektiv. Men en stor klubb kan inte ligga Vad en... vad är United är ett färdigt projekt? Alltså det är bara att kolla på deras... ...på deras startelva, alltså... ...ja, alltså jag ser inte mycket där som säger att de skulle kunna vara med och konkurrera... Eh, ...om ja, Champions League först Sen så vet man ju att de är ett sådant lag i Premier League, liksom i grund och botten som... De behöver inte vara det bättre laget. Nej, utan de kommer vinna. Ja, och exakt. Vinner de och så tar de tre, tre poäng. poäng. Men i Champions League kommer... ...ja, jag har svårt att se att det ska hålla där. Och... Eh, jag får man kolla liksom, Ferdinand hänger ju inte med längre och Vidic inte alls den för, försvarsgeneralen Rafael aldrig varit någon jättebra högerback tycker jag är bra också till som... åldern Carrick hände inte så mycket där längre alltså, det är... John, Ashley Young är jätte... i än så länge det jag sätter på honom så är... allt han gör ser svårt ut alltså, mm. den enklaste passningen Ja, lite så och Carry har ju varit en av de som fortsatt prestera den här säsongen. Han har ju varit verkligen tyckte var, uh, ja, Det var där. av, av, är av, av, är av. Alltså, nu nu var ju hela United då så alltså, det kanske mm. är orutvis att säga någonting om det men alltså någon någon sa någon dum jävla dum sa att uh, han var världens bästa passningsspelare för några år sedan och det finns ju inte en uh, tendens uh, kvar av ja uh, jag ser nu, utan det är en uh, det är en spelare som skulle behöva typ nästan Kagawa i sig som mm. han bara kan ja, ge, ge boll helt enkelt. Ja. Och när vi är inne på Kagawa eh, Moise har ju tydligen någonting emot Kagawa. Mm. Det funkar inte. Senaste, senaste matchen mot West Bromish blev man utbytt efter 45 minuter. Än fast han var i princip bäst på plan. enligt Många experter. Eh, vad tror ni är med Kagawa och Moise som inte riktigt funkar? Om man tittar lite från var från Moise kommer så är det ett Everton där Stylen Pinar spelar, men där det inte fanns mycket utrymme för den här eh, artisten, utan att det skulle vara verkligen lagbygge. Och då, med den formationen han spelar då blir det Rooney som ligger släpande, och Rooney petar man inte i United i mina ögon. Och då, då finns det inte plats för Kaja helt enkelt. Det, det är ju lite så, så jag tror Mois tänker i frågan. Mm. Eh, någon annan som Moïs eh, ryktesvis har börjat få lite problem med det är ju Wilfred Saha som enligt ryktena ska göra en stjärt den auden och har hamnat i säng med tränarens dotter som för övrigt är brutalt mycket snyggare än tränaren själv. Det får man väl nästan <skratt> hoppas. Uh, nu har, ju, det, har varit så intensiva så att United har gått ut officiellt och förnekat det här. Mm, Tror jag uh, att Wilfried Zahn uh, själv dementerade på Twitter han skriver att det är childish. Ja, äh, mm, äh, det, det är den här lejliga rykten bara. Det, det, det vore kul om det var så Han <skratt> Det, <är skratt> det var det, jätteroligt. Uh... Lite Rahim finns i oss alla <laughs> Ja Rahim större de två barn hade där... <laughs> ja, två barn Det är oklart. Det är väl uppe i tre det är, Ja det är, det det är lite tre. oklart Googlar man det där så säger vissa källor Att han har tre Medan andra säger att han bara har ett Så jag vet inte En tredje källa sa att han för några veckor sedan Bara fick, fick sitt andra barn Så är det någon som vet hur många barn Raheem Sterling har, så meddel oss. Ja, Skicka det, ja. Så är det nog de inte ja. han är en särskig källa, gärna <laughs> Raheem. Ja, inte ja. någon rumänsk twittrare, utan nu ska vi ha en riktig källare. Ja, hur många sådana där finns det? Barbara Beloskoning. Ja, med, med Patu, ja. Och det det, är det riktigt, var det, ju det som gjorde att han fick vara kvar där ett tag. Ja. Ja. Sen, sen direkt när det var över, då skeppades han iväg till Corinthians. Skeppade Sen har vi någon Lukic eller Lukic. Kjert Denoden. Uh, Kjert Denoden. Och Andrea Lukic. <laughs> oh. okay. Men ska vi återgå mm. till Mois? Moise Ja. Han är ju inte sova så gott om nätterna nu. Nej. När Wilfred sa. Ja. Ja. Det är det Det ljummet blir tänker jag att de åker tillsammans i träningsanläggningen någon efter. är en till. Att det är frukost tillsammans. Frukostbordet. Ja. Så ska ut liksom. Bara. Sitter Mois där med armarna i korsarna. <med> Vad fan, det där är min morgon då? Ja. <gården dia: med> Coach, vad, vad gör på träningen då? <laughs> ja. Ja. Nej, men tillbaka till Moise. Problemet med United är väl som sagt ägandeskapet. Malcolm Glazer som har gjort världens rikaste klubb till egentligen världens fattigaste klubb genom sina förhandlingar och sina räntor. Många rykt, ryktas ju om att anledningen till att Moyes fick uppdrag från första början är ju det att Moyes är en tränare som kan göra stora ting med små medel. Mm. Eh, och att som eh, han hade Everton eh, Englands djävle skulle man väl kunna kalla att man gör väldigt mycket av små resurser. Ah, och det, det finns jag ju ryktet <laughs> förstår inte riktigt den fallet <laughs> ja, Everton ja, ja. tycker jag Man ja, ska jämföra fint, med Ni ska inte ni ska vi inte under... prata om. Ja, ni ska man inte ser... underskatta Utslagningen av han Arthur Ferguson här utan det, det är, ja, stor. Den den är ju den ju är ju så otroligt. Ja. Ja. Men det finns ju rykten om att anledningen till att Moyes tröviga är ju för att de inte de kommer inte värva särskilt mycket de närmaste åren. Så det, utan... David Moyes är Per Olsson? Exakt, det är det mm. jag menar. Det är det som är grejen. Mm. Moyes var ju dock, om någon tycker jag, väldigt häxer på länge, transfermarknaden. Ja. Ryktesvis, ja. ja. Men, men alltså, David, frågan har är... Ju, man märkte att han inte har varit med förut sen. Ja. Mm. <laughs> han, han har ju världens längsta scoutlista från äh, spelare som inte kostar någonting. Från... från äh, Mm. Ja, från Everton liksom Men det är Evertons Aha. Material liksom Och alltså Nu ska han kolla på Världsstjärnor Och nästan Och värva Färdiga spelare liksom Min gissning är att De gick all in på Tiago uh, Och Tiago var på väg till United, var nästan klar Sen gick Bayern München in i affären Tre dagar senare var han klar för Bayern München Pep Guardiola snodde den framför Mois. Och han insåg, jag har ingen backup Thiago hade varit perfekt i United ja. för övrigt Bredvid Perfekt, 150 miljoner hade varit en perfekt glaser, En billig värmning Perfekt för materialet, för Carrick bredvid sig Sjuk fotbollsvärde 150 miljoner, en billig värmning Det är en helt sjuk värmning ja. Men um... Jag inte alls svenska. Nej inte. <laughs> alltså, jag 150 miljoner hade räckt till många filipaglund, det kan man ja. säga. Ja. Mm. ja, men ska vi lämna England där och bege oss lite söderut till Italien? Mm. Sådär, nu har vi fått lite tillskott här i studion. Två stycken till har kommit till. Jesper Jurell, välkommen hit. Tack så mycket. Ska man... jag drar en kort presentation? alltså. Ja, det Jesper Jurel eh, På dagen är jag coach Jay På kvällen är jag Jay Toy eh, Träningsfreak Dörr Roma, Italiensk fotboll Facka Tanja Rest in peace Merda. Merda. Merda. Då hoppar vi på nästa tillskott då. Jakob Fältskog här Hur mår Jaran du då? Jo då, jag mår känns så fint Det är kul att vara här mm. Kul att komma till familjen ja. Ja. Lite så, Välkommen till Fältskog. familjen men ska du också göra som JJ då och köra en presentation bara så sådär? men Jakob var namnet 21 år, fotbollsfan. Tycker om långa promenader? Långa promenader, med gott sällskap. <laughs> ja, inte single block, tyvärr, mm. tyvärr Det är ingen idé, men, det är så många tjejer som på. Radio. <laughs> radio ja, bra radioröster. Bra radioröster. Paul Hauke, han har bra radioröster. Ja, <laughs> <laughs> Mamma inte se hur han <laughs> Om vi fortsätter, vi kan ju presentera också, det har vi inte riktigt gjort faktiskt, eftersom vi inte var fulla. Äh, ja, och, full, och det är en full, full trupp. det är jag inte full trupp. Jag kan ju börja lite, då. är lite orolig vi Exakt, vi men vad fan, är det ett pilotavsnitt så är det det. Vi flyger vidare. Um, <laughs> Ja, Ludvig heter jag Med... Kärtbarn har många namn men... har många namn så att, uh, Vi har ju en hel del smeknamn på mig uh, Vi har inte tid att ta allihopa Carl Små <här> <här> <här> Ja, Filip Weiström Också 21 år Spelar fotboll på Halvbra nivå Division 2 i Sollentuna Har varit ett år i USA Spelat fotboll och testat lycka Men är tillbaka hemma och ofrivillig student på Stockholms universitet i, i brist på bättre. Ja, Nej, men älskar fotboll. Älskar Arsenal. och Ja, det, det är väl det man kan säga. Mm, då går vi på sista. Eller sista är det inte. Det är två sista. Det är faktiskt Simon Schelin först. Simon Schelin. Närmar mig kött, Pluggar på KTH i Stockholm. Men det har väl inte saken. Jag <skratt> <skratt> akademiker. <skratt> ja, precis. Håller på Jugon på sommarhalvåret. Jävligt yeah, sommaren <skratt> Annars eh, Liverpool är Liverpool väl inte upp det stora intresset. Kan du sluta käka vindruvor när jag snackar på riktigt? Det vad du äter folk som vill käka vindruor? Ta bort den, så inget mat nu fan. <laughs> <laughs> Jesper sitter alltså med en matlåda med köttfärs och grins. Vi och är ju vi har ju inte ätit någon. Filip Adel. Jajamän. Filip Adel. Yeah, Vem är du? Också 21. Eh, spelat fotboll men eh, har lagt skorna på hyllan så att säga. Vid 21 års ålder. Uh, tycker om att resa mycket, tycker om att surfa, uh, jobbar uh, som elevassistent, och sen tänker jag väl inte vara så lång lag utan det får räcka. Ja, jag, ja, jag, jag, jag vill tillägga något, uh, en otrolig sentalang. sentalang. Ja, bra. Så bra att sjunga. Mm. Tycker om att sjunga, det gör jag. Så det kanske ni får höra längre fram eh, i något avsnitt. Ja, vi sjunga introt. Eh, ja. Som ni hör så är det lite blott, eller gott och blandat i vår eh, lilla panel här. Eh, och vi har precis varit och införskaffat oss pressfika. Eh, det måste man ju ha när man eh, håller på med media. Det kan man ju se ganska ofta i ett pressrum. Eh, det är riktigt tjockt alltså. Jag ska inte nämna några namn. Inga personer nämnda men många bullar klämda. Så vi går vidare till <tryck> Italien. <Victoria. tryck> eh, hur farar vi får. lägga ribban nu? <tryck> vad händer med Roma, Jesper? vad händer inte? Bästa starten någonsin. Tre raka. Får man göra så här Sex ljuda. raka. Sex raka. sex <tryck> raka. <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> spela för första gången på fem jävla matcher. Så det var ganska gött. Ja. ja det är ju rätt scenen när Balsaretti gör ja. 1-0 och springer ut mot publiken och mm. gråter mm. av lycka och Adi... Ja, det var ganska coolt. Jag såg den på plats och det var det var Men, Men det, det är Baltic. något som har hänt i Roma den här säsongen. Rudi Garcia har kommit in mm. och på något sätt så har de satt ett försvarsspel och satt en... de jobbar för varandra som de inte gjort. Ja. på väldigt alltså, har många ju år. Vi har fått en harmoni i laget. Alla är glada, alla firar. Det är ingen skit alla Osvaldo ja, som ska balsa. Ja, jag, jag tänkte på just Rodrigo Garcia. Vi nämnde förut hur många tränare, hur många tränarbyten har vårt hur alla har floppat med mindre. Pellegrini, Ancelotti, Moyes mm. Uh, Mourinho Mourinho, Lauren Blanc i viss mån ändå mm. måste man ändå säga Rode Garcia som ni i Roma och, ja. Bästa starten någonsin sen klubben startade 1927 mm. så ja, det är ingen lek Vi Båda är gott Men mm. nu det är det nära rekord nu, två matcher kvar till rekordet i Serie A Bästa starten, Juve, åtta raka Men det som ligger i förgrunden är väl egentligen en jävligt bra mercado också uh, Solt Marquinhos Sålt lamela för väldigt stora pengar Mm. Och inkommit nästan, ja, både Benetia, bredare och lika mycket kvalitet. Venetia som är egentligen bättre än Marquinhos som är lite äldre. Ja, Jajic, samma ålder som Lamela, mycket billigare, halva priset. Ja. Bort med Osvaldo, jag ja men kunde jag fina mål men... Men vad tror du, kan det bli ett skrivetto till slut? Det är hybris, men det är klart att man vågar alltid hoppas på Scurretto, det är inte varit fel. Ska Totti äntligen få vinna fler Scurretto än Bentney? Mjut. Mm, som Totti har sagt, Totti gick ut i veckan och sa att, eller det var Derossi förlåt. Vi, ska inte, vi är inte ett lag som ska vinna och vi ska ta oss till Europa nu. Det är vårt mål, så, så länge vi spelar CL gör nu. Jag tror det är jävligt nyttigt att just Francesco och Totti går ut och säger det här mm. alltså. Mm. Sända signaler till resten av truppen att vi... No, hybris. Vi ska Exakt. göra vår, vårt spel. Ska vi röra oss vidare Ser du vi av? V vad tycker ni om de andra lagen? Juventus till exempel. Är det en liten björn som sover? Kan eller aldrig räkna bort Juventus. Jo, mm. de är äckliga i grunden helt enkelt. Pirlo mm. jävligt mm. fin spelare. Pogba kommer bli grov. Ah, yeah. yeah. ah, det mm. är ju är bra igen. Snackar vi fina spelare ja, så, ja, så måste yes. vi fan nämna en jävligt äcklig spelare och det är ju det är, jag brukar inte gilla att man spottar folk, men då var jag fan glad när Lamela tog rätt och spottade på honom. Ja, det, alltså det, det är nånting mer än som bara, jag inte, han, han ser oskön ut ur ja. planen och han, han är så här. Han är inte, inte jätteskön. Och lilla ja. parentesen, han är gammal med det där, så det är klart att man nog gillar honom. Fast han passar ändå i Juventus som en ytter i deras spelsystem, ja, ja. eftersom han springer förstått. ju upp och ner. Han spelar Helt. inte. Jag tror han är skadad. Nu är han ju skadad, men han är ju faktiskt startspelare vanligtvis. Det är, Det är han alltså Moa på var sin kant som springer upp och ner och tröttnar ju aldrig. Alltså riktigt skönt. ska vi göra så här då? Vi går till Spanien. Mm. Ja, så. Samuel Eto <skratt> Eto Eto <skratt> Samuel Eto Samuel. Välkommen till Spanien får vi säga Vi har kommit in här, vi håller på att sjunga lite om Eto Vi pratade precis innan här Om äm, Real Madrid mot Atletico Madrid Var någon som såg matchen? Ett Ett två lag. Och det är två lag Det är en skräll är en Får man väl ändå det. säga Med tanke det på är investeringen är någon som ja, bra, Det är fan det är bra. bra gjort tappa Falko. Mm, så sin bästa i det. Ja, det är bättre lag för uthandla allt om Falko. Mm. Mm. Nu är det David Via att det Har du sett det, det, det så här konstigt? Mm. Gege <laughs> Foster, någon annan är jag som har läst den här artikeln. Ni ni vad skrev ni? Mm, riktigt fint faktiskt. Alltså jag jag har sett en del att 1.3 och i andra matcher så att sa han alltid kommit i bråk med motsan om mittbackarna varenda gång alltså ja, men han han har ju alltså, jag, jag, jag jag ögon när när Binne Till det vill man ju jag såg en jag en, en vinnarskalle Christian Olsson sa nu flippar jag över lite och kommer in på honom. men han hoppar mm. <laughs> jag såg ett youtube klipp från just den här matchen alltså Real Atletico fast tidigare år när han spelar hela tiden spottar han i handsken och kasta av Sergio Ramos. Alltså fyra-fem gånger på matchen liksom. Hur, hur kan man inte gilla det hur kan, man, Alltså det är underbart. Alltså, det är vidare vidrig spelare blir alltså, jag men alltså det, alltså det handlar ju... Alltså ni är ju annorlunda liksom. Verkligen han alltså, är inte det. en spelare. Kanske därför han jag kommit till... Att han har, något. Ja, han, han har. har ju det här som ingen han har. Precis. Alltså, det är vissa i världen som får det. Det är klart som det. fan att mittbackarna hamnar i balans när han gör sådär. liksom. enda liten tillstrasslad situation. Han liksom. får en frisberg ställs ut. Hörna. Mycket som händer. Det är kliveffekter. <laughs> ah, ja. vi säger så här, Vem i världen skulle ni vilja spotta i handen och slänga en losska på? Man är Marquette, inga konstigheter, fotbollsspelare. Fotbollsspelare, alla i Mardalazio, äckligast målvakten på planeten. Han är bra Jag har en jättegiven och då spottar jag inte i handen först, utan då drar drar upp en riktig snorloppa. Ska vi säga samma? Ja, vi kommer säga samma på tre. Ett, två, tre. Vad? Alltså hur kan du få Percy? Adel men jag major. har när det Nasri skulle jag också vilja göra. Alde var ju år alltså. Att bara göra framför. Men det är, det är, alltså jag jag stod framför TV:n och liksom nej ja, jag, jag sparkar in. Spotta TV, på TV:n. Ja, men typ alltså det är uh, absolut uh, vidriga se upplevelser. Jaken som supporter. Nisse Johansson i gnaget. Spottar på honom. Ja, ah, han är så jävla fulast. <skratt> <skratt> <skratt> alltså ni... Simon någon jävla som filmar. ni har jävligt svårt för. Blev aldrig så bra som sin förebild Cristiano Ronaldo liksom. Nej, jag har svårt för den killen alltså. Lodde då? Lodd, Du har fan målvaktshandskar, det är riktigt äckligt. Det är riktigt jävligt. Det fastnar. snö. Ja, det är dina målvaktshandskar. bara jag behöver spotta på dem, jag bara slår någon så blir det jävligt illa alltså. Mm. Nej, jag får väl säga kanske Mattias Silvestre då, som just nu spelar i Milan. Som gick ifrån Catania, var en av våra bästa mittbackar, jag är ju själv catania supporter. En elefant, som vi kallar oss. <skratt> <skratt> Där kom den. En <skratt> tjock <elfar. skratt> det är I alla fall, han gick är från Catania till elfar. de mindre attraktiva Palermo. spelarna på östkusten, Palermo. Och det är fan inte okej. Sådana övergångar får man inte göra. Veckans artikel. Alltså det är spik, Det är den här blinda snubben som gjorde målet i till sex. <laughs> och så har vi också en nykomling, Division 6-spelare, Jakob Elskog. <skratt> som nästa år möter den blinda mannen. Ja fan, det ska bli roligt att se ja. man han är så bra. Roligt ja, han, att se vad han, han, <skratt> han, han, <skratt> han är så bra. Det kommer nog inte han tycka. Nej. Han är ruggigt och <skratt> han, <är, skratt> han, <skratt> han vet aldrig varit han springer. Han kan bli ja, för sig att springa bollen över sidlinjen och... Men, det är Men jag, jag har inte sett det. Kör, kör med ledarhund eller en käpp eller någonting. Eller är han bara blind eller? Jag fattar inte. Han eh, drog in en straff tydligen. Vad <laughs> oh fan? Alltså, det äh, är det coolt att de skickar fram honom. Alltså. De Ta tre steg till bollen och sen ska du... <laughs> <laughs> tre ja, är, steg från Det mindre. är faktiskt väldigt kul. Alltså det är stort någonstans. Ja, jag. Förstå? Far, farsan började tydligen gråta när, när det hände. För det var verkligen så här så så stort för att hans son kunde kunde göra sånt. Min farsa. Ja, jag har också gjort Sen har vi en liten punkt i det här programmet som vi kommer utse varje vecka och det är veckans Merda. Vi har valt att köra valfri tolkning på det, men vi kan ju berätta lite Merda. det är Italien märda Mm. Det behöver ingen översättning alltså, det är... Som romars vård så det bort, säger man Lazio och Merida. Merida är alltså död på italienska, mm. så att, där fick ni den översättningen. Ja, titta, säger han. Det är det lärde på tre, tre månader i Italien. Och i, död i, är det tillräckligt snabbt Italien redan flytande. Men veckans Merda, vi börjar som David Jesper. Ja, veckans Merda, det går ju ganska solklart till någon jävel i Lazio alltså. Veckans märda. Det känns ju som Hernanes. Han är för bra att få spela sånt skitlag. Alltså. Så den jäven. Veckans märda. Hernanes. Filip den? Jag måste ju säga storsatsande Real Madrid. Alltså lägger så mycket pengar på... Gareth Bale. På Gareth Bale. Säljer kanske sin... Näst bästa spelare till Arsenal som gör succé där och sen förlorar derbyt mot Atletico Madrid. Det är, på något sätt tycker jag det är en Karla. rättvis vinst för fotbollen och ja, jag tror det ja, smärta Simon. Vilka smärta går till Mois. Och egentligen hela Manchester United, med mest till Moïse, eh, kommentarer över Det går ju skit för dem. Så han får också veckans du, du sparkar alltså, på någon som ligger helt <laughs> Du går inte bara då för jag ska vara ja, han. Ja, det Min Moise är helt är en rookie. Jag var inne på exakt rugg, jag, jag, jag, jag kan inte inte tycka synd om honom. Eller synd Moise som tar över... Efter Sir Alex. det kan inte vara det lättaste, men eh, å andra sidan så har det gått skit och då får han det på pappret. Skit ska skita, precis som Katania. Mm. <kör> Jakob! Ja, men jag var inne på United också, Manchester United. Eh, Moise, eh, gick ut och sa att han vill värva för en halv miljard till. just det, och det skulle räcka och, till 5-6 ja, spelare. Ja, det är helt sjukt. De, på pappret har de ett bra lag. Och på bänken har en bra spelare. Jag fattar inte vad han ska dit och göra. Eh, men han har satt sig lite i skiten, tycker jag. Det, handlar, det gäller att ta sig därifrån nu. Mm. Filip? Ja, jag trodde du skulle säga det här. Men det sa du inte. Och det har också med Real Madrid att göra. Och det är Florentino Perez som eh, inte kunde dölja hur jävla bitter det var att släppa Özil till Arsenal när han går ut och påstår att uh, han har blivit en sämre spelare att, Ingrid, för, för att han ja, alltså, ja, han kom till Real Madrid som en pojke och uh, kunde inte hantera med att han blev känd och tjejer började intressera sig för honom och sådär som han uh, ungefär uttryckte sig och jag tycker att det är jävligt, jävligt svagt, oproffsigt, jävligt med... och det är verkligen pissa på en av deras bästa spelare de har haft det senaste decenniet. Och det, det säger en hel del om äh, situationen. En liten parentes är att min tränare i USA känner Florentino Peres bra. Och det är viktigt, jävligt sjukt. Ja, Ja, jag Ja, Min, min veckansmärda är faktiskt går till Norge, norska landslaget, som snor hem per Mattias högmo. En av de största och bästa profilerna i all Allsvenskan. Jag själv har själv intervjuat honom många gånger. Och det är en supertrevlig människa. Och han kommer vara saknad för alltid här i Sverige. Så att veckans märda går faktiskt till Norge. För att de snor högmån. Och så. Och han saknar jul i alla fall. Han kommer bli saknad vid Djurgården. Ja, exakt. Kommer... Jag kommer sakna dem väldigt med. mycket. dem väldigt mycket? Jag kommer sakna dem väldigt jag, mycket. Jag tycker det är, jag tycker det är kul från dem. Ja, ja, så att eh, grattis Norge får man väl ändå säga. En ja, Än fast ni märda. Kul man en god bra för andra. Bra för andra. Eh, nu kommer ju det landslaget verkligen kunna få en riktigt bra tränare här. Ja, det ska bli ett roligt, roligt projekt. Ja, det här var då första avsnittet av vår lilla podcast här. Eh, vi är glada att ni lyssnade. Vi får se när vi kommer tillbaka nästa gång men vi hoppas att det är ganska snart. Med, med lite uppdaterat koncept. Ja, kanske. precis. Vi får, vi får jobba vidare på det här. Men det är som sagt, alla är vi nybörjare någon gång och även vi. Ja, men ja, Tack. Hej då. Tack och adjö. <laughs> ja, Ciao.